Cards can illuminate your future. Oh, I have a feeling you're in danger. Actually, I prefer to read your fortune. I see your next client is here to kill you. Oh, how I've missed you, Holmes. Hej och välkomna till podcasten Tittar och snackar Med mig Emil och med Gustav Idag har vi tänkt snacka lite om uppföljaren till Sherlock Holmes Vi kommer även snacka lite om trilogier Och i slutet har vi en lista på scener som fått oss att skratta En lista som du har haft lite svårt för, eller hur? Ja, från jag jag, alltså jag skrattar verkligen inte i grupp Och jag skrattar knappt själv Så att jag... Ja, jag kan tycka saker är roliga Men jag är inte den som sitter och skrattar jag inte, Är du en sån som bara sitter och stör Med ditt flabb på bio och sånt där Nej men jag tycker Du, du skrattar ju ofta alltså det, det känns som att när, Kanske när du har gått in för den här listan Att du har, du har tänkt ju så När sitter jag i grupp och skrattar Eller jag vet inte Jag, vet på att jag, jag, jag har sagt att jag skrattar Lite provocerande på, på Pressvisningar för att det sitter med så Tysta journalister där och försöker vara seriösa men... Alltså jag, jag tycker inte jag skrattar så mycket när jag ser på film. Jag, jag tycker saker är roliga på ett annat sätt kanske än att sitta och skatta. Jag tycker mer det är kul när det är klyftigt eller smart mm. eller sådär. Ja men vi återkommer till det här när ja, listan... Vi, vi, ja precis. Vi tar först lite... Vi tacka tar lite om eh, Jack Holmes första uppföljaren. Eh, som är av Gary Ritchie den första filmen. Och Robert Downey Jr. är tillbaka som till Jack Holmes. som med sig har han ljudlå. Och det som gör alla i det hela landet intresserade av den här filmen är väl att det är Nomi Rapaches... Eh, Internationella debut Men eh, det här är uppföljaren då Till Sherlock Som blev en succé för Warner Brothers eh, Lite oväntat att säga kanske För jag vet att de drog igång en uppföljare väldigt fort Efter att de hade sett eh, Box-office-siffrorna för den filmen Men vad, vad tyckte du om första filmen? Jag tyckte den var Jag tyckte den var så här Puttrande skön Och hela tiden Inte riktigt Så Bra som jag hela tiden satt och önskade att den skulle vara. Det, det, det kan ha lite mer Guy Ritchie, regissören, att göra. I och med att han är ju lite mer så här hård. Alltså, om Om, om jag är svag för Steven Spielbergs lite sentimentala. Ja. Även eh, till Och då räknar jag in Dödelvapen i det sentimentala också. Så är ja. ju Guy Ritchie inte riktigt åt det hållet han, känner, han är lite mer det nya moderna Känns det som Som kanske är alltså, Att jag är lite gammaldags Och då blir Guy Ritchie lite kylig Vilket passar i en film som Snatch Som jag älskar när den kom På något sätt får man, får man räkna när Joe Silver gör En version av Sherlock Holmes Och Guy Ritchie fraxerar den så får, så får man liksom förstå då får man ju direkt fatta lite vad man kommer få. Jo, men, na, man... men du säger Joel Silver, där, producenten. Och han ja. räknar jag ju in i det här. Jag pratar om det här lite gammaldags konsultiva. Så alltså, han, han var ju producenten bakom Döldsvapen till exempel. Jo, jo, jo pre precis. Men, ja. men nu på något sätt, när han, dels när han kommer in i bilden så vet jag om att man kommer få ändå action. Mm. Så kanske inte riktigt rimmar, rimmar helt och hållet med... Med, med vad folk ser i Sherlock Holmes kanske som, som litterär karaktär. Och sen, när man då plockar in Guy Ritchie som förutom den miserabla och kanske Swept Away eller vad han, han gjorde med Madonna så, eh, så står han ju liksom för, för filmer vet, filmer som är väldigt hårt hårdklipp, klippta grym, grymma karaktärer och det är mycket kuk i filmerna. Mm. Och då på något sätt får man ju räkna med det. Och Jag som inte har, liksom, jag har ingen koll på Sherlock Holmes överhuvudtaget som från böckerna och sånt. Jag vet om du har det eller har du du har säkert sett någon brittisk TV-serie någonting kanske någon gång med Sherlock Holmes. Men jag läste eller? lite Sherlock Holmes när, när jag var barn och sådär. Och där finns väl det där gamla då puttrande, lite mer äventyr. Jag, jag vill bara avsluta den diskussionen, alltså från min sida med att, säga att det känns, kändes ändå när jag såg den första som att Guy Ritchie ville göra mer äventyr än action, men han är action. Som i slagsmål och sådär. Och det blir väldigt moderna fighter. Alltså det kändes lite. Som att han inte riktigt hade bestämt sig. Vilket jag hoppas att han har gjort. Nu när han gör den andra. Alltså att det är ännu mer konsekvent. Som sagt så har inte jag någon. Sherlock så... Holmes för mig säger inte så mycket. Eller jag bryr mig inte så mycket om, om legenden. Eller om arvet som han måste föra med sig. I den här filmen. Så att jag jag, jag var liksom öppen för allting. Och jag, jag tycker att det är. Historien i sig och. Detektivarbete som förs är rätt Ointressant att följa Och det, det fanns väl mycket som inte var så jävla roligt Men Robert Downey Jr På den, här, den trevliga stilen Han hade etablerat kanske i Iron Man Alltså han förstod hur han Kunde skärma sig igenom 90 minuter Och det lyckades han ju också Och sen så, för han, så det, jag tycker det är det bra kemi eh, Mellan honom Och Jude Law som spelar eh, Dr. Watson och Så jag tycker det fungerar bara på att titta på de här två karaktärerna Och sen så tyckte jag det var skönt hur de, hur de liksom byggde upp och visade hur Sherlock Holmes löser saker. Och hur han ser att vi, vi får se små visuella pusselbitar. Och sen får vi se lösningen till det. Och så får vi själva tänka när, när Robert Downey Jr. och alltså Sherlock Holmes eh, har sprungit vidare. Så är vi är fortfarande kvar i tanken lite. Vänta nu, hur löste han det här? Och det var väl det jag ville ha i första filmen lite mer av. Alltså... Det lite kom... mindre barbröstade fighter i. Ja men ännu mer av detektivarbetet I och med att han använde sig ändå av det Ricci. Så att det var, fanns ju där Och ja. man hade kunnat göra det ännu mer Och då kanske det hade blivit mer äventyr och action som sagt Så att det var, det var lite där jag var missnöjd jo, men, men jag, jag var jag, jag, ju man... inte missnöjd på filmen Alltså det vill jag fortfarande säga jag, jag, jag var fortfarande tillräckligt road för att tycka den Nej, är bra Nej men för bra. mig var det en sån där film Jag sitter och var jätteroad av och jag tycker den Jävligt underhållande Men samtidigt så är det en sån film man stänger av Och man vet inte riktigt vad den handlar om eller Man, man, man bryr sig inte om att hänga med i alla twists and turns Utan man bara, man bara Följer resan och hoppas att Att Downey Jr. kommer skärma en snart igen Han så är det, ju men... superbra på det Men det är också det som man Ibland kan sitta och känna Att gud han Inte går in i karaktär Utan bara skärmar sig igenom Alltså så, så det, det, det kan bli godtyckligt hur man upplever Ja, men det kan bli lite... Jag tror att uh, Seth Rogen kanske lider av samma och några andra skålser som är mera, Tycker man om att titta på Seth att kan det vara kul. Man får ju Robert Downey Jr. Man får ju inte... Men den här karaktären Tony Stark är inte så skild från Sherlock Holmes, till exempel. Nej, och det är precis... Och det här är ju inte Sherlock Holmes utan det är ju Guy Ritchies Sherlock Holmes med Robert Downey Jr. Men hur ställer sig tvåan till ettan då? Det, det jag gillade ändå var ju att i första filmen så... Så finns det ju en sån här mastermind bakom allting. Mark Strongs karaktär som liksom är skurken där. Är ju inte den stora skurken. Det finns någon annan som vi bara får se skuggan av och sådär. Ja men det är ju han i alla fall Moriarty eller vad han heter. Som även finns i några böckerna. Och är Sherlock Holmes' nemesis. Och han får ju blomma ut här. Och spelas av han Jared Harris. Har du någon koll på Jared Harris? Han är väl med i Mad Men och sådär? Ja och man har sett honom i ganska mycket men han är inte precis Mad då då där är han tror jag blivit ja, jag, Fast, är... han, folk har fortfarande inte lärt sig hans namn. Nej men precis och då känner jag så här lite att eh, han spelar ju alltså andra sidan myntet på något sätt av Sherlock Holmes Så det, det är ju coolt att, att ha att ha med det i filmen att han, han får komma in men det tråkiga blir då att när han har så stor roll är att även om han Jared Harris gör en väldigt stabil stabil insats så önskar man att få man Robert Downey Jr. ljudlå på ena sidan Så det någonting som matchade det jag kan, jag kan hålla med Verkligen Just det där med skurkarna överhuvudtaget Är det någonting jag har problem med Jag tänker direkt på Alltså jag tänker direkt hur jag inte riktigt minns Mark Strong Skurk i ettan För att även om Även om han var superbra Och sådär Så tycker jag skurkarna har blivit lite tråkiga Och det här valet nu jag, förstår jag inte riktigt heller Fortsätt. Nej, nej, och sen som börjar en uppföljare så försöker vi allting större. Så nu skickar de ut uh, Sherlock och um, Dr. Watson liksom ut i Europa. Så det blir lite mer av så här, ett 1800 tals James Bond-äventyr. De åker runt i olika länder och så stoppar liksom ett, ett, ett världskrig. Och jag tycker synd att man inte låter. Låter de stanna i London. Jag tycker att, att London hade funkat som spelplats för en film till kanske. att inte man behövde rusha ut dem så snabbt. Liksom, och försökt göra paletten större. Eller om man säga för filmen. Eller göra spelrummet större. Och, och sen sagt så är den stora bristen. att Som likt första filmen. Man inte riktigt bryr sig om. Om liksom problemen de står inför. Och samtidigt vet man också alltid om att. Den Sherlock Holmes som uh, Downey Jr. spelar är en karaktär li Bond som alltid kommer ta sig ur de fällorna som kommer hans väg. Så man är aldrig orolig lite för vad som kommer ske. Som sagt så blir det ju lite så här, uh, okej okay, matiné äventyr men samtidigt lite, lite udlösare där. Och då är det synd då att man till exempel inte kunde fått in lite fler färsaka karaktärer då. Uh, inget ont om den här Gerard Harry det var som det... alla älskar efter med men, men... Där kanske man hade sett, jag vet inte vad, Gary Oldman eller Brad Pitt eller Jean-Paul. Men det har blivit lite inne där, för det var det jag letade Letade ord efter tidigare och glömde vad jag skulle säga. Men det är så här Lex Hugo Weaving-effekten som fick vara den här Agent Smith i ja. Matrix. Och efter det har han fått göra skurkroller, nu senast i Captain America, där det lider av samma sak. Man väljer någon så här snäll kille som att det ska vara någon schysst kontrast. Alltså någon, en en, en skådespelare som egentligen har ett sympatiskt utseende och ett, alltså, som ser ut som en snäll grannen snälla pappa. Nu har jag sett han som Red Skull i, i Captain America, men jag förstår vad du menar, men här, här tycker jag, jag tycker bara på något sätt att man får ju jag hade liksom, jag, jag, jag saknar bara någon någon motpol till, till, till av skärm som Trotan Junior i den här Nemesis-rollen ja, Istället för att man man ja, det är Ja, för, för, för, för, för, för Alltså folk som det talas om innan eller som, som, eller som producenterna Funderade över var ju exempel då Brad Pitt som jag, jag hade gärna sett Som en sån aristokrat Eller en, en professor på ett, på ett universitet i, i London Och många kommer inte bry sig om det Men jag tycker bara det är En missad möjlighet att inte Stoppa in en färgstark skurk Helst också när man liksom Etablerat honom den i första filmen Och den etableringen för mig Som inte har läst böckerna och inte vet vem den här karaktären är Fungerar bara för att jag tror Att det kommer vara en grym jävel När vi är vid för senaste ansiktet Jo men jag är lite, och jag, och, jag är lite och, ja, och jag blir inte riktigt sugen på det här valet Men, men Även om jag är du, älskar du, du, du, du, du, med Men kan ju snacka om det viktiga Du kan ju fråga mig någonting om, om, om Nomin Apache då Eftersom det är väl det som de flesta bryr sig om Kanske i Sverige när det kommer till den här filmen. Nej men jag undrar väl. För jag, nej, men hur, hur funkade hon? För Jag har upp från lite recensioner. Där, där det verkar som att... Eh, det de lever inte riktigt upp till trailern. Inte att hon är dålig utan att de in, hon inte har fått så mycket att göra ändå. Trots att hon är med mycket. Problemet i den här filmen är att... Nomura Rapace får spela en typisk... Bondbrudsroll. Det vill säga hon springer med... Grabbarna i alla scener. Men hon har egentligen ingen syfte att vara där. Hon, har rätt, hon är med i en rätt cool action-sekvens Men hon har ingenting att göra Och jag, jag förstår inte riktigt vad som skulle fått henne Intresserad av rollen förutom att har fått spela ja, förmo, I den här filmen förmodligen, på den här, förmodligen be, be, Behövs inte ens En duktig agent För att tala om hur, hur mycket fäste Sherlock Holmes 2 Ger då efter Girl with a dragon tattoo För hennes nej, vidare karriär. Det är, det är karriär Nej det är inte karriärsval men jag, jag säger bara att Rollen är väldigt tom är inte mm. att Hon gör det dåligt men Folk som tyckte Rachel McAdams var blek i första filmen kan ju inte tycka att No Man någonting bättre i den här. Nej, ne nej och, i, och, i, och i så fall tror jag att hon har så här in peace med det redan när hon läste Manus. Eller hur? Nej, jag tror, jag tror inte hon blir så här bortklippt eller lurad. Eller något sånt där. Nej, precis. Det är i stort, alltså, och jag, jag, när Hon springer runt och jag tänkte mer att eftersom hon inte kommer bli, och det var rätt skönt att inte blir, hon inte får någon kärleksrelation till. Sherlock Holmes, för att den tycker jag helt ska hållas till att, att han vill ha tillbaka Ljudlård, tycker det eller få tillbaka Dr. Watson det, det, där, det tycker jag är mer intressant så, och det är väl skönt att hon inte blir det kärleksintresset, jag, jag tänkte lite på att, att den rollen kanske skulle bli av en, en ung flicka istället så att det blev mer att... Ja, lite Chaplin's chäp, lite pojke lite, en, en sån relation det är lite intressant ja. jag vill inte spoila slutet av den här filmen men den slutar på ett sätt som man skulle avsluta en trilogi Eller du vet en, en längre filmserie Som har med tyngd Och jag tycker inte det passar för andra filmen Jag tycker inte de har byggt upp så mycket cred Eller, så mycket, eller gjort eh, gjort Sherlock Holmes i det fallet, Till en sån Och legend då är, det, Att, är det som i Sagan om ringen Med 30 minuters avtoning Där, nej, där vi får ta det är med, det är, av alla, eller? Det är mer ett sånt här Alltså det är väldigt svårt När man inte får spoilera va Men eh, det är ett slut Som dels lurar publiken och dels är det ett sätt att ta tillbaka karaktärer från första filmen. Och det känns som att hallå, så nej, stort. Nej, vi har inte hängt så länge. Så därför kände jag att dels tycker jag att andra äventyret fortfarande kunde utbildas i England och London. Så kunde man väl byggt upp byggt upp någonting mer med den här ärkefienden då, Moriarty. Alltså byggt upp honom mer i andra filmen. Låt honom totalt blomma ut i tredje filmen. Där haft det slutet som är med här. Då hade det varit en mycket större payoff på något sätt på, på den resan som å, publiken fått vara med på än vad hur det blev nu. Mm. Om du ska prata lite om trilogin istället och lämna Källkomst 2. Ja, men jag har ju sett en ny poster nu från The Dark Knight Rises eh, där Batmans mask ligger i förgrunden trasig. Ja. Och sen ser man den här sk skurken då, tredje, i tredje filmen, Bane, går ifrån så här i regn. Med, med ryggen åt. Gå, gå från kameran. Och alla såklart hyllar den här posten. Bara, Åh vad mäktig den är. Vad kommer hända med Batman och, och sådär. Och så känner jag bara att. Men vänta nu ingen har någon relation till den här karaktären Bane. Det här är tredje filmen. De slänger nu in en ny skurk. Och de kanske till och med försöker på något sätt att. Eh, skriva in. Och försöka ge honom någon större betydelse. Än att bara liksom, presentera en ny skurk. Men. Det kommer alltid vara väldigt skrivet. Bara för att skrivet istället för att. Att ha planterat det i de tidigare filmerna. Och det är det, det är det problemet jag tänkte vi kan snacka om. Just det här att. Ja men då får jag bara säga. Jag, jag, och då utan att vara ett. Eh, jättefan av de nya Batman filmerna. Så känner jag kanske där att. Det, det som har planterats. Eller försökt planterats. I Batman filmen 1 och 2 innan. I snarare. Batmans inre resa Alltså förfallet Honom kontra Onskan i helhet Och därför känner inte jag att det gör så mycket att, att, Alltså för det, det är onskan Som går bort där i regnet Inte en specifik karaktär Som man måste ha plan, planterat innan Så just i det här fallet känner inte jag Jag fick lite känsla på posten Jag att den är jättedålig men men, men, men det bygger nu helt egentligen hållet på. Förutom då, då dig och din lilla klick så, som ser det som en, en personifiering av en, en allmän ondska. Så då, de flesta som hyllar det är ju antagligen de som eh, helt blindt tror på Christopher Nolan och hans, hans förmåga att göra den filmen till mästerverk. Och sen så är det de som, som sitter och försvarar och hyllar Bane då från serierna för att, och, och kommer med de här typiska försvaret som, som till exempel att Jo, men ni förstår inte hur intelligent Bane är. Han är ändå skurken som i en, en tidning knäckte Batmans ryggrad. Och sen har vi de här alltså, som inte riktigt förstår. Som istället då refererar till Bane från Batman, Batman och Robin. Och säger, men han var ju värsta tönten där. Det här är ingen riktig skurk. Men jag, jag, jag känner bara att det hade varit så mycket kore. Till exempel om vi säger så att det hade varit Heath Joker som gick där med ryggen åt Så hade, hade man ju känt mer För då har man en relation till karaktären Förutom då relation till serikaraktären var, eller, Och var, var inte det egentligen Lite grundtanken Men bara att Hitler gick och dog. Ja det vet jag inte Jag vet inte hur man skulle använda det Jag tycker ju allmänt alltså att, att The Dark Knight Känns som två filmer ihopslagna ja, de, de proppar bara in så mycket Filmer de där 240 långa filmer Man kunde fan kunde man inte stoppat vid 2.10 10, ta de sista 30 och utvecklat dem vidare? Kunde man inte låtit Two-Face leva vidare som skurk in i tredje filmen? Man, måste man alltid avsluta ah, ah, så strikt? Måste, men nu kan vi komma då till grundproblematiken med den här diskussionen som mm. kanske verkar jätteflummig Det är det att när man gör med så förstår jag att man först och främst satsar på första filmen. Det är inte så konstigt att man går ut och säger: Vi ska göra Spider-Man, vi ska göra Batman, vi ska göra det på nytt. Vi får se hur första filmen går. Men genast där så finns det ju alltid en tanke på att det är fler filmer. Och då tycker jag bara det är lite synd att man ändå inte försöker plantera små saker i första filmen. Och sen behöver man ju inte på något sätt skörda det i an andra filmen. Eller om det inte ens blir en andra film, att det floppar som Där det vill eller whatever. Så är det ändå någonting kul för fansen att det planterades. Och, och då blir det ju lite tråkigt när det blir sånt till lite med Spider-Man. Jag tror säkert att du kan hitta massa teman och skit som knyter samman med tre mm. filmerna till, till, till ett, en underbar skapelse. Men jag känner bara, dels det behovet av att döda. Var man tvungen att döda Green Goblin i första filmen? Var man dungen att döda Dr. Octopus i andra filmen? Kunde inte Dr. Octopus etableras lite kort på något sätt, bara i första filmen sen kommit med i andra, eller kunde inte... De med skurkarna lever, och varje film är ett nytt äventyr i den här världen, men det behöver inte vara som du säger, att, att men... filmen börjar med att skurken kommer till och slutar med att han... Nej, precis. Men, men däremot tycker jag inte då jag tycker inte heller det ska vara liksom det här fallet med, man kan väl se andra Star Wars-filmer eller andra Matrix-filmer eller hur man nu vill se det, att det slutar mitt i ett äventyr. Och man måste för att se tredje filmen måste man se andra filmen. Det tycker jag inte heller, det kanske är helt enkelt. Jag tycker jag att varje film ska stå på egna ben. Men jag, jag tycker ändå att man, man, man missar en chans Och det, det är några bra exempel På när man lyckas ändå bra med det Är ju till exempel Christopher Nolan När han lät Scarecrow komma tillbaka lite i The Dark Knight mm. eller, eller när man, man etablerar Den här Dr. Connors karaktären I Spider-Man som är Den här vetenskapsmannen som har förlorat en arm Som sen man vet om kommer bli Lizard Som är en av mm. Spidermans skurkar Och även den skurken som Sam Raimi vill använda I den tredje filmen Sånt tycker jag om när det blir som att det är ett homogent universum i alla filmerna istället för att fan, kunde inte Bane till exempel suttit på, på färjan i, i, i Dark Knight när de ska spränga färgerna i slutet kunde han sitta på, på färjan med skurkar kunde han inte suttit på Arkham Asylum i första filmen kunde inte bara s, såna små grejer liksom ja men, men ja, problemet är väl helt enkelt att för det, någonstans är det ju med Sagan om ringen som, som det blev till en egen genre Det här med trilogier Alltså att, att, att, att det nu för tiden Ändå görs i åtanke Pirates of the Caribbean-filmerna ha, Har ju lite det du beskriver Även om jag väl är den enda Som tycker att det funkar I och med att jag gillar dem alltså för det, mm. det, Där är det ju verkligen så att film 1 Är eh, en akt 1 Film 2 är akt 2 Film 3 Kniter ihop allting från alla filmer Och jag, jag och så tycker försöker den... var, Så försöker vi alla trilogier göra jag, jag, tycker mm. det, jag tycker fortfarande att det finns en skillnad här Det är det att jag, jag tycker ändå första filmen Är en film Som är fallet med, med Pirates filmerna det Jag tycker att första filmen är tajtare och kortare Och mer en, en egen historia Sen har vi samma sak med Matrix filmerna mm. Vi har egentligen samma sak med Star, första Star Wars -teologin. Den första filmen ofta är Tillbaka bäst. till framtiden Tillbaka till framtiden alltså exempel. Där man liksom vill avsluta mitt i resan. Och, och säga kom tillbaka nästa sommar. Eller kom tillbaka senare i sommar. Som har fallat med Matrix. Man måste hitta en balans. Där man mm, inte mm. är för beroende av. Av filmen som kommer efter. eller filmen som kommer innan. Utan man, man fungerar med ett eget äventyr. Men man samtidigt knyter an så mycket. Man planterar och. Och skördar och lägger in så pass mycket första jo, men, filmen att ändå någ Någonstans är det faktiskt det, det, det är lite jobbigt Och tröttande att man, måste, att, att man inte kan få känna När man ser en av de här filmerna Att det är sin egna film Utan man, att, att det är verkligen Att det hänger så mycket ihop hit och dit Men sen har vi de här med fristående trilogierna Som som fungerar mer som bondäventyr Ja och helt enkelt För ska man göra de här som hänger ihop Så måste det hänga ihop ännu mer Det är det du är ute efter Att Bane ska finnas figurera I de, i de tidigare ja, om filmerna. Om han ska och... vara så jävla viktig att han, mm. att han ska gå iväg med ryggen åt i regnet Och Batmans krossade mask ligger i förgrunden Då ska han Vi ska få ett litet notis om honom mm. Det känns som att vi, Nu satsar vi bara på den här filmen och då, och då måste vi enligt någon dum tradition, eller vad vi tror publiken behöver för att renas, så måste vi döda skurken i slutet, typ Green Goblin. Det jag säger, fan, sätt han i fängelse som man gör i serien. Vet du vad jag säger? Green Goblin? Det, det, det var det bästa med Batman Forever. Det bästa med den filmen var att man lät gåtan, alltså Jim Carrey, man lät han leva. Det slutar med att han sitter på Arkham med och är galen. Det var så skönt. För då kan jag känna, känna att. Då kan jag drömma om att åh, han kommer komma ut igen någon gång. Om sex filmer så kommer han komma ut och vara skurken igen. Då får vi se Jimmy åter återigen. Jag kan drömma om det, fast det blir mer än fyra filmer innan man rebootar. Ja, men... men jag tänker överhuvudtaget på hur, hur skurken har hamnat mer och mer i fokus. För jag är ju inte så skurk -kär. Jag tycker Green Goblin. Som spelar av alltså William Dafoe. Som jag tycker är jättebra. Är en av de tråkigaste visuella. Alltså att titta på bioskurkar jag har sett. För han springer mm. omkring med en jävla stillastående mask. Hela tiden. Jag hade så ja, jävla det, tråkigt. Det, det... Och jag hade tråkigt med Octopussy. Och. Octopus. Nu eh, ser inte blandat, inte blandat och... in mot Adam så här. <laughs> eh, nej, nej, nej, nej. Nej. Verkligen inte. Och. Eh, så tänker jag Och så var det Ledger som blev tokyllad För han gick bort om, om, om, om man försöker vara helt Avkopplad från det Så Så, så, så, så var jag inte så förtjust I all plats skurken Jåken fick ta i Den filmen heller Då gillar du väl Sherlock Holmes För där, där får ju Robert Downey Jr 95% ja, procent av all, all ja. Screentime Ja, och det, det här leka. kanske går lite åt andra hållet så här Med Robert Downey Jr Men då tycker jag vi hoppar till Gustavs lista nu då istället Och då ska vi lista um, Filmer eller scener som fått oss att skratta Eller ögonblick som fått oss att skratta Eller whatever mm. Kontrast till, vi listade för några veckor sedan eh, Scener som har fått oss att gråta Och nu istället skratta Och då har jag skrivit Wooda Allen på studsboll i filmen Sleeper En av hans första komedier som är science fiction <laughs> Och där Så bara är så, så Så så roligt Jag och min pappa brukar se Sleeper Nu är det fem år sedan Men han skrattar, det, det färgar nog Varför jag tycker ordalen är så kul För att min pappa sitter och verkligen så här bubblar Fnittrar som en pojke Jag, jag har säkert inte sett den så mycket så, Som de flesta filmer du listar upp här Ja, och därför säger jag istället min nummer tre En mer klassisk Just för också att också sätta tonen på den här listan Så att alla förstår vilket universum den håller i. Eh, när Woody Allens karaktär Ska ko sniffa kokain eh, I ett sådär Överklasssammanhang Det är han, där en kiton Och så är det något kompispar Och de tar fram kokain Och han har aldrig testat det här <coughs> Och så det, det, Och det är lite fint de ska snorta det här Och han nyser ut Allting innan någon har hunnit snorta Och den är så jävla Jävla rolig ja, nej, Jag minns det Som en sån scen där jag tyckte Bodellen var <laughs> kanske på fel sida av, av gränsen för vad han För det skulle lika gärna kunna spelas ut av Adam Sandler Eller uh -huh. Will Ferrell eller vem som helst Då, det, det, och, inte den... då kanske det är så här För hade, hade du sett de filmer han gjorde precis innan Ärnehåll. Mm. Så, så är det snarare så, för det var väl därför Ärnehåll blev så stort också, att han gick från den typen av humor som var i Bananas och sliper till att bara använda det lite grann i Ärnehåll och sådär. Men jag tycker det passar utmärkt där. Jag tycker han är skitbra på att blanda den där humorn med det, det liksom så här: med dramat. Alltså att, ja, jag tycker, han är, jag tycker verkligen han är briljant på det. Eller vad i alla fall. Okej, okay, men då kör jag mina då. Och jag sa, som vi sa i början där inledningsvis så att jag, jag ser inte mig själv som någon skattande människa. Och just nu känner jag mig verkligen inte att, att jag skrattar åt någonting med tanke på vad som hänt igår för mig att jag tar bort min plånbok. Så jag känner <laughs> <laughs> bara helt nere från min plånbok borta. Och för att Pearl Jams är helt jävla värdelös och sådär. Men jag, jag fick lista tre då. och Då blir det lite mer så här, alltså scener jag tror jag skattade åt. Och jag gärna vill skratta åt, men jag vet inte om jag ska skratta åt dem. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Och det, alltså, jag, det blev ju mycket att äpa men då tänker jag på att jag gillar ju så här referenshumor och, och hela popkultur och sånt för det kan jag relatera till och det kan jag Det känner jag att jag har lite um, någon aktivitet. Så då tänkte jag liksom jag tycker exempel i Knocked Up finns det många fina scener. Jag kommer inte ta med någon nu, men till exempel när Paul Rudd och Seth Rogen går ihop mot, mot kvinnorna vid matbordet och börjar snacka om bara skoja och imitera Robert, Robert Niro och, och, och refererar Back to the Future skit. Men jag kommer inte att ta dem. Jag tar min nummer tre då. Mm. För jag som vi också har ett dåligt filminne så är den film jag såg väldigt nyligen. Och det är en film som absolut inte är jättebra. Och mycket tack vare mycket så att den inte är jättebra är för att den är felkastad på många sätt. Och lite för att inte heller hitta balansen mellan det parodifiantiga och det, det genuint roliga. Men det är i alla fall The Other Guys med Will Ferrell och Mark Wahlberg. En film jag antar att du inte alls tyckte om, eller? Varför antar du det? Nej, jag vet inte, Jag bara funnits att vi har snackat om den. För jag minns att ni åkte ut första gången. Nej, men jag kan säga så här. Det är ganska enkelt. När jag sätter mig och ser The Other Guys. Så, så finns egentligen i stort sett bara en grej som, som, som kommer att avgöra om jag gillar den eller inte. Och det är efter hur mycket jag skrattar. Och jag skrattade inte alls så mycket som jag hade förväntat mig. Eller som... Jag, jag gjorde till trailen och att själva filmen. Så nej, jag blev besviken på den. Jag, jag tycker det så att den är felkastad. Jag Will eh. Ferrand. Ja. Jag, jag också, jag kommer komma till det. Den är felkastad. Mark Wahlberg borde spelas av Paul Rudd eller någon annan. Eh, Michael Keaton funkar inte riktigt i chefsrollen. Eh, hur som helst, det är en scen i den här filmen som jag, där minns att jag skrattade när jag satt själv och kollade på den. Och det, var, det var ju väldigt nyligen. Så att, eh. Och det är för att jag gillar Will Ferrell Egentligen borde jag inte gilla Will Ferrell men jag gillar hans deadpan seriösa typ av humor. ja. Han är ja, ja stoneface och det är när Mark Wahlberg ska berätta hur mycket han hatar honom. Ja. Och säger att om vi var ute i fria liksom hade jag varit lejonet ut upp dig, bla bla bla. <laughs> och, äh, för att, och, och, och refererar till Will som, en, som som tonfisk eller hur det är. Äh, och, så, och, och då har har Wolf en lång utläggning om varför han som lejon inte skulle kunna <laughs> Ätit upp honom som en tonfisk. <laughs> och det, det, och det, det, det är Will Fares typ, du vet, hans stone face och så bara fortsätter lite för länge, du vet. Och det är skönt skrivet och så skönt eh, levererat. Det är bara synd att det som får stå där och ta upp halva scenen. Men Will, det är en av uh. de roligaste för. Och det finns på Youtube om man söker på The Other Guys Tuna The Other Guys Tuna vs. Lion så finns den scenen. Och jag, jag, tycker, jag tycker bara att Will Fares är det är det, det jag gillar med Will Ferrell ja, På bio ja, har jag inte skattat För jag kände att jag var bättre än det där Men jag skrattade när jag satt själv och kollade på den Ja, ja och jag hade kunnat ta Will Ferrell egentligen På alla Alla placeringar som en hyllning tar honom Kör din två. Det är Will Ferrell Åh <laughs> oh, jäklar, vi har, vi har ett tema Ja, i Elf Som ju inte gick upp på bio i Sverige Det tycker nej, jag är en, en, en, av en av få film jag laddade ner Just för att den inte gick upp den eh, som, som jag tycker är, jag skulle kunna ha den Om, om jag hade haft eh, Familj och barn så hade jag nog lanserat den Som julfilmen vi tittade på Där kring Kring julafton och Den handlar ju om, Will Ferrell spelar ju en alv Eller en människa Som tomten råkar få med sig Från en av sina julklappsutdelningar Och så växer Will Ferrell upp Hos tomten Som, tom, och, som tomt -nisse. Ja som tomtenisse men är ju väldigt missanpassad och klumpig. Och så, och, så, och så när han är vuxen så bestämmer han sig för att söka upp sin riktiga far i landet New York. Som han färdas till. Det här är ju berättat som en saga för barn och vuxna. Men Will Ferrell är ju i varje fall supergod och supernaiv när han anländer till människovärlden New York. Och har blivit varnad av tomten att inte, att inte äta tuggummina som sitter på... Trappdäckorna på gatan och sånt där Och han är bara godheten själv Och min roligaste scen Här Som förmodligen är kan jag säga Min tvåa och etta är förmodligen De två roligaste <hör> ögonblicken eh, eh, Någonsin som jag har sett Och det är när han går förbi En helt vanlig Skabbig eh, Skabbigt café I New York Där det sitter på dörren det som sitter på alla kaféer Eller på många kaféer Och speciellt när de är riktigt små skabbe Då står det eh, world, World's best coffee Och det här är mitt i ett montage Och Will Ferrell stannar upp Och blir lycklig Ser vi Går in på kaféet Och ropar till alla sura tråkiga människor Som sitter där Congratulations The world's best coffee. Congratulations. Och han är så lycklig för deras skull. Och sen går han bara vidare. Och det, alltså det där är... det där är, Alltså, det, det, alltså jag blir så varm. Och jag, blir, alltså det, och jag skrattar verkligen. I love it. Jag, jag, jag borde se den igen så att jag såg den alltså när jag, kan jag... var. Jag såg den när den kom... Uh... Och jag, den... jag minns att det var första filmen jag såg med Soderbergh so Chanel också ja, eh, men... som, är, som jag vill gifta mig med Och jag minns att det är någon scen där när man, Där man ser henne så där PJ-13-naken Där jag blev bliktförälskad <laughs> uh -huh. det, kan, det kan ju vara en body double nu Vad visste jag då Visste inte ens den här var. Grejen, det, det är en superfin film Och den är underskattad Dels för att, ja, men dels vadå Det är en komedi som Till 50% eller 60% Riktar sig till barn Det är och den, den kan kännas lite stolpig, stolpigt jord. Ibland. Jag vet att människor har klagat på slutet, det fick smetigt där. Jag tycker ja. ingenting sånt. Jag tycker. Om, om, om jag skulle vara riktigt modig så skulle jag sätta en femma på den. För att för mig är den en klassiker. Äh, jag, jag tänker nu komma till min tvåa då. Ja. Och äh, det är en film, alltså det är en. en jag ska att det är 2000 talet Bästa komedier Det är en av de bästa komedierna någonsin Men förutom ett problem Som är de två poliskaraktärerna Det borde tas bort från den här filmen Och det är Superbad mm. Och uh, det, det är lite för att jag älskar Marcus jag, jag gillar, precis som, man, som jag gillar att, att man kanske gillar att umgås med Robert Downey Jr Och Sherlock Holmes Så gillar jag att bara umgås med Marcus jag, bara att kolla jag håller med, och även Jonah Hill Alltså Mm, mm. Mm. Jag tycker han är lite hit miss i filmen Ja men jag tycker han lyckas jävligt Hur ja, mm. ja, som helst Och det är svårt att hitta någon, någon scen Som jag tycker är så här Riktigt så här, laugh out loud rolig Jag tycker med att filmen är jävligt bra För den är skönt skriven, och Marcus Sierra levererar På ett så jävla bra sätt att det är skitkul Men det är inte såhär typ ramla ihop av skattkul men, men scenen som jag tycker ändå är, är Rolig jag tycker är bra. Det är den scenen där Marcus ser har idrott och spela fotboll och Jona Hill springer ut mitt i planen och berättar om att fan jag kommer få knulla Jules bara jag köper alkohol till henne. Mm. Och det är en blandning av att du spelar sig mitt på fotbollsplanen en pågående liksom, match eller träning. Eh, att markera på något sätt personifiera mig när, den här, när, när en klasskompetens springer förbi och säger kom igen, skärp dig, vi ligger under. Och han typ bara säger <laughs> come on Greg, it's soccer. Det är på något sätt är så bra. Och sen och sen så, så slutar den jävla bra när Jonah Hill springer av planer och bara sparkar iväg bollen upp på läktaren. <laughs> alltså, den filmen... scenen ja, tycker jag är nog är en, en av de bästa i den filmen. Ja, Men cool. däremot tycker jag ingenting. Eh, I stort sett med McLovin är kul. Så att McLovin funkar inte. Poliserna säkert också, folk skrattar med gott, funkar inte alls. Det som funkar är Michael Och i Monto mycket också, Jonah Hill. Poliserna är ju med så mycket. Jag tycker att han McLovin funkar. Mycket tack vare Michaels... Att Michael Sera har sin, lyckats göra sin straight-roll så himla bra Michael Cera är ju, ju såhär Wood Allen är rolig på något sätt alltså, ja. i va, Vad han än säger så blir det roligt Och Jonah Hill ja, men, men poliserna är ju med så mycket I och med att det var Seth Rogen som de spelar på det, det var dåligt, skrev, att, Han skrev ju det där, det, där ba, det där balansen inte funkar i filmen det där, det där spricker är att De spelar en helt annan film Mm. Nej, men en det jag håller jag med om. Där blir det... gjort det till... Breakfast Club är då ett exempel, men det typ är en Breakfast Club för vår generation. Alltså, Super... upp... Superbad är en. I, I ton och allting. Är det liksom ordärlens N-hål och allting? Och, det, och när Seth Rogen och de kommer in så blir det det här andra. Så jag håller med ja, det... då, blir, då blir det. Då blir det änkormän, soländerhumor. Det ja, blir ben, ben Stiller humor på något sätt. Mm, och, det, och det ska inte vara där. Hur mycket jag än det. Så Superbad är. En, en tonårsordalen och det är därför den är så jävla bra Precis, kör din Etta nu Min etta, och det är nog inget snack Alltså som sagt, tvåan på den här listan Och ettan på den här listan är Är Erätt givna Och jag försökte hitta ett transcript så att jag kunde äh, Återge dialogen För jag kommer sällan ihåg Dialogen exakt Men jag hittade inte något Alltså jag kunde inte sitta hur länge som helst Uh, Dum och dummare Med Jim Carrey och Jeff Daniels När de har När de skils åt På en öde landsväg De bråkar Och Jim Carrey <laughs> brister ut I ett klassiskt så här drama jag, jag gråter inte Men jag gråter nästan Jag darrar på tal till honom <laughs> Om att han inte bryr sig Och det är en det är en, Alltså där med det lilla talet lyckas han göra en parodi på hela dramasangen som bara i den stunden är bättre än alla andra parodi som någonsin har, har försökt göras om. Dramasangen. Kommer du ihåg det här talet när han nästan när han brister ut i gråt fast ändå inte i tårar? Alltså, Men jag, kommer... jag är ju en av de där som. Alltså, som kanske inte fallit så hårt för Jim Carrey Som alla var tvungna att göra på 90-talet Jag vill väl en som inte tycker att de dummare Är det roligaste man, man kan se Som de flesta idioterna på 90-talet tyckte Så jag, nej jag minns inte Jag minns landsvägsscenen och sådär Men jag minns inte just det talet men, och men jag, det... Tycker, jag tycker att de dummare, de dummare är skitbra men, jag, men den blir mindre bra för att alla nötter Under högstadiet och Eller när kommer till mig Alltså mellanstadshögstadiet och gymnasiet Ska tycka det är världens bästa film mm. Då blir, det bara, då blir den bara tröttsam. För jag tycker inte att den är sådär... Jag kan ju säga det Men den är helt klart bra. Jag kan ju säga det som, jag, jag säga det, som var, var på något sätt. Jag försökte säga att jag var kysst. När Jim Carrey slog igenom. Men jag vet inte om jag var det. Men Galopperande rekrytiven. För där upplevde jag det. Alla var älskade. Och jag. då tyckte jag. Då var jag lite mer gubbig. För jag tyckte det bara var jobbigt. Jag tycker inte galloperande rekrytiven var kul. För då var det bara här konsekvent överdrivna... liksom kirimasserandet och sådär... som jag aldrig tyckte var kul. Dom och, dum och dummare, speciellt sen såg om den... för något halvår sedan... spelar på fler strängar. Till exempel okay. det... det jag valde där, som är någon, en helt annan typ... av humor. Vilken är din detta? Det här är en film jag vet, jag skrattar åt, och jag tycker det är den, den, en av de smarta... skrivna filmerna... jag har sett. Jag tycker... Den är skitkul, jag vet att du inte har sett den För det är en del av den här förbandelsen du har Över eller, eller den här filmen Och det är de ofrivilliga ja. Jag tror jag kommer återkomma till många gånger Men ja. jag tycker det är en av de absolut roligaste filmerna som, som gjorts Jag tycker den är så jävla smart skriven på stället ja. och, och jag tycker Vissa repliker är guld Och levererar emil, är emil Det är så bra för vårt program Och för vår antagonism Att du tycker att de, of, de ofrivilliga är den roligaste filmen som har gjort. Men du, du har inte sett filmen ja, för du förstår inte hur den filmen lyckas på spela på på vet, drama och det, allt det som är jobbigt det man jag på. Det. Med, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Jävla du, alltså, du måste se den filmen. Den de ofyla är en film. Och den här scenen, vi har inte spoila scenen för det är en sån scen som, som sitter och det byggs inte upp men den kommer lite från ingenstans och alla de som har suttit och vill att se den här seriösa dramat i biosalongen. Måste också där inse att fan, man kan skratta åt den här filmen. Mm. Och det, det, det är en scen som rör det här ungdomsgänget som, som träffas och har haft en tradition av att eh, suga av varandra. Vilket jag gissar på är vanligare än, än vad man tror, kanske. Men så är det en scen i slutet där de, de grillar och dricker så här vid någon, så här, vid någon stuga. Och, och det tror jag att jag vill inte berätta scenen för att det spoilar mm. lite för att man måste gå, man måste se den scenen. Mm. Utan vet veta vad det handlar om. Men det är, är flaggstångsscenen. Jag tror alla som har sett filmen vet vad jag menar. Det är en scen som tar någonting längre än vad man tror. Ja. Ja, det, det är en underbar scen. Och det, ja, men, det, som man... sagt, jag har, ja, för jag, att jag har sett 20 minuter av den. Och satt och tänkte att ja, det här är riktigt jävla bra. Så att när jag skojar om Ruben Össlund och dig och så, där, så handlar det ingenting om att han kanske inte är... Det geniet Som många tycker att Han är, eller vi, som har visat tecken på det, det, det är jag Väldigt, väldigt öppen inför Nej, men i alla fall Se filmen, och tänk då på flaggstångs Tänk på flaggstångsscenen Sitt och vänta mm. på, på den, jag lovar att Det finns inte mycket roligare här i världen än det Men då har vi, vi avvandrat Ännu en lista och ett, ett ännu ett program då, Gustav ja och det är väl trevligt. Och, ja, som sagt, har min plånbok liksom försvunnit eller blivit stulen. Och, Purlian's Fännklub fuckar mig och sådär. Så jag känner mig inte halvkast. Det var kul att snacka. Och, jag ska se Thirst ikväll faktiskt. Um, Den där asiatiska. Avraxerat ordet Old Boy. Så att, uh, det ska bli kul. Ska du se någon film ikväll? Jag ska jobba. så att, uh, jag, jag, alltså jag, jag grejen är att, när, för mig ligger filmen framme. Jag, du brukar fråga mig, vad, du, eller du har ju. Klart för dig vilka film I vilken ordning nästa Fem filmer du ska se Jag har inte det på det sättet Utan jag bara tar Jag är så spontan och fri eh. Okej, okay, jag planerar ju mina nu Jag försöker ju täppa igen hål nu När jag väl har lite tid över Ja, uh. ah, ja men eh, vi hörs nästa vecka Nästa vecka verkar det bli som att vi snackar om The Girl to Dragon Dragon 2, så det kommer bli jävligt kul mm. Så det kommer bli jävligt kul, jag ser fram emot det Vi hörs i August då Absolut, bye Hej. If I were a lion and you were a tuna, I would swim out in the middle of the ocean and freaking eat you. And then I'd bang your tuna girlfriend. Okay. First off, a lion swimming in the ocean? Lions don't like water. If you'd placed it near a river or some sort of fresh water source, that makes sense. But you find yourself in the ocean, 20-foot waves, I'm assuming it's off the coast of South Africa, coming up against a full-grown 800-pound tuna with his 20 or 30 friends, you lose that battle. You lose that battle nine times out of ten. And guess what? You've wandered into our school of tuna, and we now have a taste of lion. We've talked to ourselves. We've communicated yep. and said, you know what? Lion tastes good. Let's go get some more lion. We've developed a system to establish a beachhead and aggressively hunt you and your family. And we will corner your, your pride, your children, your offspring. How are you going to do that? We will construct a series of breathing apparatus with kelp, We'll be able to trap certain amounts of oxygen. It's not going to be days at a time, but an hour, hour forty-five. No problem. That will give us enough time to figure out where you live, go back to the sea, get more oxygen, and then stock you. You just lost your own game. You're outgunned and outmanned. Did that go the way you thought it was going to go?